І тому ми всяку філософію на даному етапі нашої боротьби залишили до кращих, спокійніших часів. Подібно мається з обов'язковим визнаванням членами ООН християнської моралі. Сьогодні ООН в процесі боротьби виробила власну націоналістичну революційну мораль. І тільки ця мораль повинна всіх членів ООН зобов'язувати – ОУН на землях не стоїть на позиціях атеїзму. Рішуче протиставляється большевицькому нищенню релігійного життя і активно виступає там, де це актуально в обороні церкви. Але зв'язувати націоналістичну ідеологію з християнським ідеалізмом і християнською моралью в такій мірі, як це роблять ЗЧОУН, для всіх нас – на землях цілком не до сприйняття. Питання релігійної віри ми трактуємо як особисту справу кожного члена ООН. Кожного громадянина. І така постановка нас крізь себе виправдовує. В рядах ООН повинні мати місце всі, що рішили боротися за УССД, Українську Самостійну соборну державу без огляду на їх ставлення до релігії, без огляду до визначення себе членами тої чи іншої церкви. Ми не мислимо української держави з тоталітарною монопартійною диктатурою. Вважаємо конечним так для боротьби, як і добудови державного життя, притягнути всіх членів і вартісних українців, без огляду на їх партійну приналежність, соціальне положення – чи тому подібні інші різниці. Ми відверто заявляємо, що ми за демократичний устрій УДЕ, але ми також за сильну державу, за твердий порядок у ній, проти анархізму. Слід взяти до уваги, що цей лист не призначався для чисто пропагандистських цілей. Це був документ для внутрішнього з'ясування ставлення до різних питань ідеологічної, та політичної діяльності. І знову повертаємося до нашого головного героя, до Степана Бандери. Як бачимо, жилося йому важко в усіх відношеннях. У побутовому, правда, в нього була власна машина, синій опель-капітан, за якою його вистежив майбутній вбивця, для радянських людей автомобіль слугував Ознакою заможності тож можемо додати, що він був старий. У політичному колись розколота ним самим ОУН тепер розкололося ще двічі. Спочатку в 1946 році відкололась ОУН за кордоном, потім у 1954 році виникла ОУН так званих «двійкарів», оскільки її очолило двоє – Зенон Матла – Ілев Ребет, нарешті, просто в чисто людському. Як би ти не був переконаний у своїй правоті, як би не ставив політичні справи вище особистих, але навряд чи можна б бойдуже сприймати те, що твої друзі, з якими тебе пов'язують десятки років підпільної боротьби, тюрми, суди, загроза смерті тепер полишають тебе. Так відійшов від політичної діяльності і зайнявся винятковою літературною видавничою справою перший провідник краєвої екзекутини Богдан Кравців. Науковою діяльністю зайнявся другий видатний діяч лун Володимир Іяньюв, і навіть один із найближчих друзів колись. Його заступник Микола Лебедь виїхав до Америки і очолив видавництво «Пролог». До речі, в усіх радянських виданнях про Миколу Лебедя писалося як про кривавого ката творця лиховісної служби безпеки в ОУН. При особистій зустрічі з Миколою Лебедем у Львові в 1996 році авторка – Задала йому питання про його участь у створенні СБ. І Микола Лебедь цілком чітко сказав, що структуру СБ організував, звичайно, не сам один, а з іншими людьми, Микола Арсенич. У працях, написаних уже після загибелі Степана Бандери, його послідовниками, висловлюється ряд звинувачень на адресу двійкарів, причому не раз у дуже гострій формі. Наприклад, наводиться епізод, що в 1956 році в Мюнхен прибув зв'язковий начебто з України і затримався в одного з двійкарів Вогдана Підгайного. Через якийсь час зв'язковий несподівано зник, неназваний автор пише. Підгайний мав усі підстави підозрювати, що згаданий зв'язковий який мав псевдоскоб, міг бути агентом КДБ і повернувся до своїх наказодавців. Одначе підгайний пішов до німецької поліції і висловив припущення, що скоба могли вбити, а про все це повинен знати Степан Попель, замешканий у Мюнхені при вулиці Розенбуш, число 6. Тільки небагатьом членам ОУН було відомо, що за цією адресою жив Степан Бандер. Що ж, тепер ми майже певно можемо твердити, що Скоб був агентом КДБ. Саме таке псевдо було в агента, який видав органам КДБ, провідника ОУН на північно-західних українських землях Василя Галасу. При якогось скоба, який завдав багато шкоди в Закирзонні, пише колись видатний діяч УПА, а нині історик, що проживає в Польщі, Зиновій Місило. Та й не було вже в 1956 році в Україні такого підпілля, яке було б здатне послати зв'язкового за кордон. Але ж за кордоном того не знали. І той скоб який зупинився Підгайного, не міг не розуміти, що таке його нагле зникнення викличе різні підозри. Чи розумніше йому було б зробити вигляд, що він повертається в Україну, взяти з собою якусь пошту, і не нічого дивного, що Богдан Підгайний відразу подумав, що з його гостем трапилося якесь нещастя, а що він... За підозрив у тому Бандеру, то, то слід би пригадати, що саме з Богданом Підгайним разом був арештований Степан Бандера, що на процесі у Варшаві Бандера був засуджений до смертної кари, а підгайний на довічне ув'язнення.